Zurba lui Zurbalan, Zmăul din Coatra O, Matrac, în struna lira și sub bolta înzurțurată am să-l pe cel mai tare zmău care a trăit vreodată și a cui glorie crescută zi de zi și an de an. O, Matrac, dă-mi inspirare ca să-l pe Zurbalan și ofrandă-ți voi aduce zece mii de prăpădiți preparați în foi de dafin, la foc moale perpeliți, ardere de tot să-ți fie și de un miros plăcut. Dar de nu-mi dai ești la rândul tău pierdut. O să-ți statuia, nu o să te cunoști tu singur. O să fac din tine doniți, greble, ciubere și linguri. O să uit a tale capiște ați o voi prăvale, cocină de porci voi face din bisericile tale. Preoții ce te slujiră, am să-i tai fâșii cu lama, încât nu o să se mai știe care-i tata, care-i mama. Fii atent că nu știu multe, să nu zici că nu ți-am spus." Hai, matrac, în mi lira de un nou cânt mi-e dor nespus. Șapte sunt minuni și șapte sunt planeți, se zice în ceruri, șapte centre de putere înșirate, juvaieruri pe coloana vertebrală luminând curcubean. Șapte sunt cetăți în vastul teritoriu subteran, iar din cele șapte, una strălucește între toate, cum întrece briliantul vește de nestemate. Este coatra, cea săpată în porfirul cel mai dur, Șapte ziduri uriașe îi dau roată în pe jur. Acolo, în coatra sfântă, se născu printr-un miracul un pruncuț de smău, ce chipul îl avea ca însuși dracul. Ochii răi, urechi ciulite, colții îi ieșeau prin buze, vă închipuiți mândria norocoasei de lehuze. Când îl duse să-l închine la matrac fără de preget, mititelul pe cel preot îl mușca dânc de un deget, semn că iată, încetate se născuse un erou. Când vru iar să-l închine, pruncul îl mușca din nou. Atunci popa-i dădu nume înălțându-l până în nori, Zurbalan, ce însemnează m-a mușcat de două ori și i-a profețit. Mai tată, nu te mai smuci atât, stai să-ți spun o viziune, Scoatem ghiarele ghearele din gât, zurbalane, multe rele tu vei face pe pământ, mulți subjetul tău de flăcări își vor da suflarea în vânt, multe urbe ai să dărămi, multe sate o să strici, dar pierivei de cântarea unei biete păsărici. Ar fi vrut mai mult să spună preotul cu lată, dar pruncul îi înfipse toți caninii în beregată, de-abia putură zmăii să-i despartă, să-i împace. Zurbalan crescu valnic printre băte și matrace. La concurs de buzdugane era pururi loc întâi. Își dura se vizuina în labirintele spăimâi ale unei mlaștini putrezi cu în transparenți și țânțari cât cormoranii, învârtindu-se demenți. Cele zece coarne înțeastă îi crescura de o palmă, auzeai numai o cara în jurătură și sudalmă dacă îi pătrundeai în grotă, și apoi îți dădeai duhul de matracul lui năprasnic care spinde pe văzduhul. Ce să o mai lungim? Voinicul se lățise an de an și în numeri, și în faimă. Toți știau de Zurbalan. Într-o seară, pe când smăul stă pe jilțui de opal și mânca ficat de zână dintr-un craniu de zombal, uită pasăre că intră pe ferești de cuarț și-i fată drept în sân la smăul crâncen, o ușor de ciocolată, învelit în poleială, zugrăvită în alb și roș. Precum știți, la ouă kinder chiar și zmei sporticioși. Zmăul nostru, staniolul netezind ușor cu gheara, se văzu ca într-o oglindă și văzu în spate seara iar apoi mușcă din coaja cei din lapte și cacao ca să dea de jucărie. Ciofi, bețe de macao, vreun hipopotam de plastic, insulă cu palmier? Zurbalan abia așteaptă să-și facă șantier ca să asambleze în pripă jucăria, micul dar. Scoază din ovalul moale fluture de insectar cu aripe colorate și cu ochii de safir. Fluturele îi șoptește în amurg de serasir. Zmău nebun, tu zaci aici îndopându-te ca porcul, când de țara ta își de făt frumosul, trolul, orcul și alte multe ligioane. Sus voinice la război, hai, ciobește buza lunii, fi erou între eroi. Zurbalan se scoală îndată fioros ca urșii berci, fluturașul de strivește chiar în sân, îl face terci. Și cum noaptea se lăsase, drept în lună el țintește și matracul îl arungă pe orbită voinicește, până ce, după trei zile, el știrbește cornul lunii. Astfel Zurbalan devine campionul națiunii. Apoi grelele războaie cu dușmanii din prejur le porni de unul singur, luxând fălgi, rupând femur, deșelând pitici și nimfe, spintecând pe uriași, opărind la foc de nare, sat, cetate și oraș. Scorpion cu zece coade, feți frumoși cu stea în frunte Peturbatul fiu al coatrei nu cutează să-l înfrunte Încât ne întrebăm cu ciudă cum se întreabă naratorii, Dacă tot așa vom duce-o din victorii în victorii până la capăt Din păcate, nici de data asta n-am vreo mai ca lumea Decât tot șerșe la famă Așadar, când răsăritul îl prăda, ajunse zmăul la Cocoro petățuie așezată pe pârăul limpede de acid sulfuric, plin de pești din marmuri moi. Zurbalan ieși din codru și le declară război. În Cocoro stau de securi asiatici, zombari, clinchetind inele în colții colorați ca și vitrali, rezistențe și tranzistori tot lipind cu cositor. Rege le era pe atunci neînfricatul hidrofor. Regele avea o fată mândră ca o floare-n cu trei coarne în vârful țestei, roșă, galbenă și albastră, dar la nazuri neîntrecută. Nu răbda orice zevzec ca să-i pună mâna în jurul taliei la tișcotec, că îl cu tamburina peste ochi de vedea negru. Ah, matrac, când voi da oare un mascul frumos, integru și deștept să-mi ceară mâna și să fiu al lui pe veci? Se întreba mereu el vila tot hrănind la lirieci. Nimeni nu o să mă aibă până nu o să-mi aducă pasărea distrugătoare ce trăiește într-o nucă și la al cărei glas teribil se preface tot un scrum. Să-i păsărica, s-au găsit voinici duium, însă care cum plecata și-a lăsat asaleoase prin coclauri neumblate, prin prăpăsti fioroase, unde zuzele îmblănite i-au găsit și le-au scos ochii ca dovadă de ce suflet stă în pieți unei rochi. Zurbalan plecă și dânsul, cu matracul greu în cârcă și pe drum, pe înserate, el găsește o năpârcă cei strigă, Fă-ți, pomană smăule, am însetat, dumă până la fântână, că altfel m-am curățat. Zurbalan zâmbește nobil. Generos piciorul saltă, penăpârcă de-o trimite drept pe lumea cealaltă. Mulțumit de fapta bună, o luă prin codru lin. Traversă un râu de lacrimi, apoi altul, de pelin, lin. Sui muntele de sticlă și în vârf găsi o casă. Lângă ea, un nuc cu frunza palidă și viermănoasă ce nu da nici pic de umbră, parcă n-ar fi existat. Nucile în cămașă verde putrezeau în înserat. Zmăul s pucă de trunchiul nucului ca să-l zmocească, dar era numai stafie, nutusevă, nutuiască, aer doar strângea în brațe. Cătrănit să atracul și lovi cu dușmănie. Dar atunci, dătu de dracul, fiindcă gioaga, străbătuse prin copac, lovise în sol și zvâcnise drept în capul smăului. Sună gol, ca un clopot de aramă. Zurbalan căzu în dos și văzu printre steluțe un bătrân politicos ce ieșise din căsuță. Ce e? Cine ești, mata?" Ia, un moș acolo, gârbov, dacă-ți este voi așa, a nimica știutorul pot să-mi spui. Și chiar așa e." Am știut odată totul și am văzut că-i foc de paie tot ce știi și tot ce este. Acum nu mai știu nemica, doar mă bucur cum se suie pe sumanul meu furnica și cum zboară funigeii licărind în cerul gol. O, oh, mărăți este nimicul ce dă lumilor ocol. Moșule, ea lasă vorba și mă învață cum să suie între crengile aceste până la nucile amărui, că una dintre ele, pitulată-i mi se pare, pasărea apocalipsei pasărea distrugătoare. Zurbalan, acea ființă nu e de pe lumea noastră. Ți-a cerut-o o dulce ca o floare în glastră? Ea gândește. ce îți cere orice fată și orice floare? Dragostea e, Zurbalane, pasărea distrugătoare. Dacă n-ai avut să-i dărui dragoste, de ești uscat ca și nucul ăsta, care în veci umbră nu a dat, dacă fluturul ucisai, dacă ai strivit năpârca, Poți să fii voinicul lumii, dar în viață ai dat zbârca. Moș nebun, înșir la vorbe aruncate cu toptanul. Dragostea? Cum se mănâncă? n prasnic buzduganul și toți tremură. Se-mi să-mi să intre în orice voie. Mă respectă ca pe un rege. De amor nu e nevoie. Chiar el la închipuita, o să-mi zică doar stăpâne. Smirnă o să dea înainte -mi. o să-mi lingă aste mâne, că altfel întorc eu foaia. Ce mai stai? Dă-mi ajutor să mă urc în nuc, că altfel una-două te omor. Vâjul ridică alene genele ce lungi de un metru cu toiagul, dă pe spate pălăria cea de fetru și un semn făcut din deget. Crengile atunci se lasă, iar nucile căzură prin otava de mătasă. Zurbalan cu buzduganul les dobește câte una și din ele el moșește cerul, stelele și luna unei alte lumi, cu lacuri limbezi și nisipuri de aur, lume în care stau alături o licornă și un centaur, smălțuit blazon ce în viseți apare doar când ești însetat de armonia tandra sferelor cerești. Doar o nucă mai rămase, Zurbalan o înșfăcă și cu colții o sfâșie. Pasărea distrugătoare se ivește în haloul dragostei, un glob de foc orbitor cu culpuire ca de coarțuri în mișloc și în lumea ideală izvorăște mii de raze, pelicornă și centaur, peste lungile nextade. Buzduganul se topește și începe ca să curgă zmăului în ochii capii, viața prinde să amurgă, că în ochi de ligioane, de mișei, de proști, de fiare, dragostea dumnezeiască-i pasăre distrugătoare. Pe cel zmău îl vezi și astăzi, dacă ți este dor de dânsul, sus, în vârf de stei de piatră, jalnic de teapucă plânsul, împăiat cu zei gras, ochii două cioburi reci de ștras, buzduganul sprijinindu-l pe un mic iconostas, unde au scrijelit levii, vandalism și nesimțire, trei cuvinte. Mariana plus co, egal, o inima străpunsă, rnel, egal, iubire.